Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Asy-Syafi'i Abu Mus'ab sesungguhnya sunnatullah itu tetap akan berlaku. Bahawa tidak ada yang lebih tinggi di atas hukum syara'i. Bahkan Allah sendiri telah berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan titah yang membuatkan hati ini bagaikan nak tercabut dibuatnya. Di mana Allah Ta'ala telah berfirman Dalam surah Al-Isra' Iaitu dalam surah ke-17 Ayat yang ke-74 dan 75 Di mana Allah Ta'ala telah berfirman A'udzubillahimilashaytaunilwajim Walau la anthabbasna la Maaf A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Walaulaa'in sabbatsnaaka laqadittatarkanu ilaihim syai'an qaliila. Isa lam nazqnaaka di'afal hayaati wa di'afal mamaati thumma la tajidu laka 'indaina nashiira. Dan sekiranya kami tidak memperteguhkan hatimu niscaya engkau hampir sahaja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian tentu kami akan rasakan kepada kamu siksaan yang berlipat kali ganda di dunia ini dan berlipat kali ganda setelah mati dan engkau tidak akan dapat dan engkau tidak akan mendapatkan walau seorang penolong pun terhadap kami. Ini yang berlaku kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau condong kepada musuh dan itu sebenarnya mustahil. Maka Allah akan mengazamnya Lalu bagaimana pula dengan orang-orang yang darjatnya di bawah beliau Sampai di situ perkataan Ash-Shahid Abu Mus'ab Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Anak nak ingatkan kepada kita, anak nak tegaskan kepada kita semua Condong walau sedikit pun kepada orang kafir akan menjadi alasan bagi Allah untuk mengazab kita condong walau sedikit pun bila mana kita kata tentang kecondongan walau sedikit pun maksudnya bila berdepan dengan kekufuran, kemunafikan, kefasikan, maksiat kepada Allah kita tak bersetuju malah kita membenci cuma sedikit hati kita ini condong kepadanya Ana bagikan contoh Bila ditanya tentang Pendapat seseorang Berhubung dengan pemerintahan kerajaan Murtad di Malaysia Atau di Indonesia Apa yang akan dikatakan mereka Mereka akan cakap Benda baik Kita sokong Benda jahat kita tolak ha, Itu pun dah dikira sebagai Memberikan Kecondongan walau sedikit bila mana amalan ataupun perkara baik pun mereka sokong Sedangkan amalan orang-orang yang kufur Bila mana dia itu kufur kepada Allah Bila mana dia itu kufur kepada Allah Apa yang akan terjadi kepada amalan-amalan dia Adakah amalan dia itu akan diterima? Diterima atau tidak? Tidak Amalan orang-orang yang um, kufur kepada Allah itu tidak akan diterima. Ini seperti mana apa yang telah Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Furuqan. Iaitu dalam surah ke-25 dalam ayat ke-23. Di mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Waqdinna ila ma'amilu min amalu, faj'allahu haba' amanthurah. Dan kami perhatikan, dan kami akan, dan kami akan perlihatkan segala amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi. Amalan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini Bagi Allah bagaikan debu yang berterbangan Debu ni Bila kita tiup Kita letak ambillah kertas sebagai contoh Kita ambil bedak Okey Kita letak dekat atas tangan kita Kita tiupkan Kita hembuskan dengan kuat bedak itu Ke udara Apa akan jadi dengan bedak itu? Ia akan hilang Bagi dah tak ada apa-apa Itulah sifatnya Amalan kebaikan orang-orang kafir Sebab itu kita tak boleh kepada mereka Begitu juga bila mana nak berdepan Kepada orang-orang Berdepan dengan kerajaan kufar ini. hati Ada setengah-setengah hati manusia Dia ragu-ragu Wah aku ragu wa. Nak memerangi mereka ini Mereka masih semayang Mereka masih salat Ha, itu maksud kita condong kepada mereka Solat dan puasa Ibadah mereka itu nyebabkan Hati kita ni dah boleh berbelah bahagi Sedangkan Allah dengan jelas Dalam surah An-Nisa Surah keempat Dalam ayat 80 uh, Dalam ayat 80 uh, 89 Kalau tak silap okay. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa Dalam ayat ke Lapan puluh sembilan, Allah Taala telah berfirman, maaf, surah An-Nisa, surah keempat, ayat lapan puluh lapan, bukan lapan puluh sembilan, okey, Allah Taala telah berfirman, "Aunzu min Allahi rajim, fahma lakum fil munafikin fi ataini, walaahu arkashum bima kesabu." Maka mengapa kamu ini terpecah menjadi dua golongan? dalam menghadapi orang-orang munafik padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri jadi setelah itu setelah mereka dah kafir kepada Allah walaupun mereka masih mengaku beriman Mengapa kita masih lagi tak nak menganggap mereka itu sebagai kafir sedangkan jelas nyata bagi kita mereka itu adalah seperti mana apa yang Allah sabdakan dalam surah Al-Baqarah Ayat ke-8 dan ke-9 A'udzubillahimina syaitanir wajim Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wabilyawmil akhid Wa, wa mahum bimu'minin Yukhadi'auna allaha wallathina amanu Wa ma yahda'una illa anfusahum wama ma yash'un dan di antara manusia Ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri Diri mereka sendiri tanpa mereka sedari Jadi ahli dalam hal ni, ini Wallahu'alam bisawab Jangan kita condong kepada mereka jadi, Allah Alam Bishawab kita kena jadi. Sama juga dalam hal alam, bila mana Allah Alam. Bilamana Ta Allah Taala telah memberikan kemenangan kepada mujahidin. Namun maksudnya kemenangan tu belumlah kemenangan secara besar-besaran. Contoh apa yang berlaku di Afghanistan mereka menang. Komandan Britain di Afghanistan. Mengakui Bahawa mereka tak dapat mengalahkan Taliban Tak boleh nak mengalahkan Taliban Malah mereka kata mereka nak berusaha Nak buat perjanjian damai Jadi kalau ikutkan Islam Kita ni tak boleh berdamai dengan musuh Perjanjian damai yang ada dalam Islam Hanyalah gencatan senjata Maksudnya cuma sekadar bersetuju Untuk tidak berperang dalam tempoh beberapa masa Seperti apa yang berlaku di Hudaybiyah perjanjian Hudaybiyah perjanjian gejatan senjata antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy Mekah Jadi dalam hal ni yang boleh cuma gejatan senjata tapi yang dimaksudkan oleh komandan Britain tu damai tu lah terus berdamai Malah mereka kata mereka nak supaya Taliban ini diberikan ruang kekuasaan di Kabul dalam kerajaan Afghanistan Maksudnya nanti Taliban juga ada kuasa Memerintah Afghanistan Dengan mereka ini bersekutu Ataupun masuk dalam parlimen Satu perkara yang mustahil insya Allah akan diterima oleh Taliban Sebab kalau Di Al-Qaeda Akidah kita jelas Kita tidak akan berkompromi dengan orang-orang kafir Walaupun sedikit Kita tidak akan kompromi terhadap orang kafir Walaupun sedikit kita tidak akan condong kepada orang-orang kafir walaupun sedikit Jadi begitu juga dalam hal ini, ni Wallahu'alam bisawab Kita tidak akan condong kepada kekufuran Tidak, sekali-kali tidak Tapi katakanlah tawaran seperti itu diberikan kepada kita kaum muslimin Mungkin, mungkin ada sekelompok kecil yang akan cakap eh apa, kenapa tak kita terima je nanti ini boleh kita jadikan sebagai satu uh, titik tolak kita boleh jadikan sebagai satu uh, sebahagian daripada usaha kita, bila kita dah masuk kerajaan, kita boleh menguasainya kita boleh gunakan peluang untuk berdakwah itu ini dan sebagainya uh, ini pun perkataan-perkataan seperti ini pun menjadikan kita ini menunjukkan kita ini sedang condok, condong condong sedikit kepada kekafiran anda nak ingatkan surah Al-Isra' yang kita bincangkan ayat 74-75 ni bukanlah tentang orang yang masuk kepada kekufuran itu secara keseluruhan dan bukan juga tentang orang yang condong kepada kekufuran secara langsung bila kita kata condong ni maksudnya ada sokongan dalam hati dia kepada kekufuran tak semestinya sini dia masuk tapi ayat Al-Isra' ini tentang orang yang condong sedikit ah, ini dia macam okay, ini yang kita kena faham tarkanu ilaihim shay'an qalila condong sedikit kepada mereka kepada kekufuran condong sedikit qalila ah, ini dia sebab itu asal ada sedikit sokongan pun kepada orang kafir Dan antik-antik mereka Itu dah menjadikan kita ini akan diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat Dengan azab siksa yang berlipat-lipat kali ganda Sebab itu hati-hati dengan ikhtikat kita, kepercayaan kita di dalam hati Hati-hati dengan perkataan yang kita hamburkan, yang kita ucapkan Hati-hati dengan amalan kita Misalnya, kita kata, oh, SB Malaysia lebih baik daripada SB Singapura. Kerajaan Indonesia lebih baik daripada kerajaan Malaysia. Memanglah kalau nak ikutkan, Wallahu'ala, Nabi SAW. kalau kita nak melihat, maka okay. Kerajaan Indonesia ni lagi bebas sikit lah Berbanding Malaysia Malaysia lebih menekan Tapi tak ikutkan Singapura yang Lebih daripada Indonesia maupun Malaysia Tapi Walaupun masing-masing ada sedikit Kekurangan, ada kelemahan Mereka tetap kufur kepada Allah Mereka tetap tempatnya di neraka Allah Dan kita tak boleh condong pun kepada mereka Apalagi nak bersahabat dengan mereka Membiarkan saja mereka menekan-nekan kita Ini bukan akidah daripada Islam Mereka itu adalah binatang Yang patutnya kita jadikan buruan Ini hakikat anjing-anjing ni Anjing-anjing kerajaan Taurud ni Mereka ni binatang Yang harus kita jadikan sebagai buruan kita selayaknya kalau kita, mereka tu binatang kita harus memburu mereka bukan membiarkan diri kita diburu oleh anjing-anjing ni para SB an poli polis dan sebagainya asalkan dia kerajaan apa asalkan dia suku sakat kerajaan tuud mereka ni cuma anjing mereka ni cuma binatang yang seharusnya kita ini buru nah, itu yang kita nak kena faham biarkan orang-orang kafir dengan apa yang kita kata biarkan biarkan sebab kita memang faham bahawa orang kafir itu parut tugu ni tak kisah tu pembulungan mereka kafirin munafikin ngajak munafikin pun kafir juga falsi lagi okay. kafirin munafikin mereka ini Tetap golongan yang kafir. musyrikin ke? Kafirin, munafikin, musyrikin. Semuanya golongan kafir. Murtadin, kafir. Mereka itu sebenarnya hanya binatang. Binatang. Binatang. Bukankah Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ayat 171 kalau kita buka surah al-baqarah surah yang kedua ayat 171 kita akan melihat firman Allah bilamana Allah taala berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim Wanilah yang kafir, dan perumpamaan bagi penyiru orang-orang kafir adalah seperti penggembale yang berteriak memanggil binatang yang tidak mendengar. Selain panggilan dan teriakan Mereka itu tuli, bisu dan buta Maka mereka tidak mengerti Jadi umpama kita ni nak menyeru kepada orang kafir Kita ni nak nak kononnya nak dakwahlah kepada SPSB tu Anjing-anjing kafir tu Kaki tangan-kaki tangan taruk-taruk tangan tu Umpama kita ni Ok, penggembala kambing, penggembala lembu yang berteriak panggil binatang woi wa, wah, isi, isi, masuk kandang, masuk kandang Dakwah kita tak akan ada apa-apa guna Tak perlulah kita bagi alasan Oh, saya bukannya, uh, saya bukannya apa Saya saja je kawan dengan SB ni Nak dakwah-dakwah mereka Tak payah Mereka tu, umpama binatang Kita panggil tu, mereka tak faham Kita cakap kepada Islam, mereka tak faham Atau buat-buat tak faham mereka hanya binatang Sebab itu kalau anak-anak tak panggil dia SB SB itu special branch Cawangan khas Hebat sangatlah nama dia Anak panggil anjing terus Sebab mereka itu memang anjing Memang anjing Apa kita nak silap? Begitu juga dengan pemerintah-pemerintah Toguk tu, Mereka itu semua anjing-anjing kufar penjilat penjilat orang-orang kafir penjilat-penjilat Amerika, Britain budak-budak suruhan Amerika itu hakikatnya wallahu wa dan kita juga melihat firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat yang lain misalnya ialah firman Allah di dalam al-Quran dalam surah al-a'raf surah ke-7 ayat 1 7 9 okey ayat 1 79 mana Allah Taala telah berfirman A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim wa laqad zara'na li jahannam makathiran minal jinn wal ins lahum quluubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum la yasma'una biha ulaa'ika kanaa'an Balhum adal, ulaiqhumulaa, ulaiqhumulqofilun. Dan sungguh kami akan isikan neraka jahanam. Banyak di kalangan jin dan manusia, mereka ada hati tetapi tak gunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka ada mata tetapi tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak, di, tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah mereka seperti haiwan ternak bahkan lebih sesat lagi mereka itulah yang lebih yang lebih lengas bagi Allah mereka itu bagaikan binatang ternak lagi okay. bagaikan binatang ternak kal an'am balhum bahkan lebih teruk lagi bahkan lebih sesat lagi ini golongan-golongan kafir yang kita perani Tak kisah golongan-golongan kafir Buddha Golongan Tokna-Tokna tu Golongan Murtadin Malaysia, Singapura Maupun golongan kafirin Singapura Semuanya musuh-musuh kita Kafirin Filipin, Ikhwan-ikhwan kita Mujahid Mujahid di Filipina masih lagi memerangi kaum kufar itu kaum Salibisi. Wallahu a'lam bisshawab. Jadi kita kena jelas orang orang kafir ni cuma binatang. Okay, cuma binatang. Okay, jadi jangan kita salah faham Kita kena melayan mereka bagaikan binatang. Kita kena melayan mereka bagaikan binatang ok itu hakikat ni kita tak boleh nak silap kita tak boleh nak bersikap baik hati dengan melayan mereka bagaikan manusia sedangkan sedangkan bagi Allah itu hanyalah binatang bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat 22 Surah Anfal, di mana Allah Taala telah berfirman: "A'uz bil Allah min al shaitanir rajim. Inna shariratub'aindallahi sun bukmu alatina la yaqilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang paling makhluk bergerak yang bernyawa yakni binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu iaitu orang-orang yang tidak mengerti Siapa mereka seperti mana yang Allah bagi tahu dalam ayat 21 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta la takunu kal ladzina qalu sami'na wa qul la yasma'u dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata Kami mendengar Padahal mereka tidak mendengarkan kerana hati mereka mengingkarinya. Itulah sifat orang-orang munafik ni Pemerintah-pemerintah Tawud Pemerintah-pemerintah Murtad Indonesia, Malaysia Kami mendengar, kami nak taat Tapi sebenarnya mereka tak nak taat Mereka main-mainkan ayat Allah Mereka itulah Makhluk bernyawa yang paling buruk Mereka itulah Binatang yang paling teruk Bagi Allah Azza Azamajal Paling buruk pada pandangan Allah Tapi kita nak muliakan mereka Panggil mereka Encik, Encik Pak, Pak Tunduk dengan segala arahan mereka Layan mereka Nak buat majlis Itu ini jemput mereka jemput binatang pandanglah anjing-anjing itu bagaikan binatang bagaikan anjing hinakan mereka dulunya kamu mulia lantaran kamu itu memahami dengan benar tentang walak dan barak siapa yang harus dicintai dan siapa yang harus dimusuhi dan bukan setakat memahami kamu amalkannya dengan kamu memusuhi siapa yang berhak dan membenci siapa yang berhak. Tapi sekarang, kamu berwalak kepada kafirin. Kamu barak pula, ke, barak pula kepada mujahidin. Dah terbalik. Inikah sikap itu? Sedangkan dengan jelas, Allah Ta'ala telah berfirman lagi dalam surah Al-Anfal ayat 55. Bil mana Allah Taala telah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim innasyarrad dawab'a 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun Sesungguhnya binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir kerana mereka tidak beriman Sesungguhnya, binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir kerana mereka tidak beriman. Binatang, binatang, binatang, binatang. Pandanglah mereka sebagai binatang. Layanlah mereka sebagai binatang. Buru mereka. Sarangkan peluru-peluru kita ke jantung mereka Penggal leher-leher mereka Biar mereka rasakan azab Allah Dengan perantaraan tangan-tangan kita Tidakkah kita pernah dengar bagaimana apa yang mereka lakukan kepada para da'i Di Malaysia dan di Indonesia Tidakkah kita pernah dengar apa yang golongan kafirin ini Anjing-anjing Tawud ini buat Kepada para mujahid mereka tangkap, mereka seksa, mereka bunuh Pisahkan antara bapa dan anak bertahun-tahun Buat serangan seksual secara lisan kepada isteri-isteri tahanan AISI dan sebagainya Bunuh para mujahid seperti apa yang berlaku kepada pemimpin kita al shahid Dr. Azhari Semoga Allah memberikan kebaikan kepada adakah kita nak berdiam diri pandang mereka sebagai anjing sebagai binatang layan mereka sebagai binatang pegal batang-batang leher mereka hancurkan persatuan mereka jangan biarkan mereka tidur lena tidur lena lagi sekarang biarkan mereka tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka musuhi kita bukan lagi seperti mana orang-orang dahulu sekarang duduk-duduk berbicara tentang jihad insya-Allah kita ini golongan yang berjihad insya-Allah kita ini benar-benar mujahid insya-Allah kita bukan golongan yang meninggalkan senjata kita akan hancurkan mereka dan benar-benar kita akan lakukan. Kita akan lakukan dan Allah lah sumber segala kekuatan. Kita sambung lagi apa yang dikatakan oleh Asy-Syahid Abu Musab Zarqawi. Telah berkata Asy-Syahid Abu Musab Zarqawi, "Oleh kerana itu, sekali lagi carilah keselamatan Carilah keselamatan Teruslah bersabar Dan teruskan bersabar Tetaplah teguh Dan tetaplah teguh di atas Malhaj salaf Di mana Allah Ta'ala Di mana Allah Ta'ala telah berfirman Tentang mereka Dalam surah Al-Ahzab Dalam surah Al-Ahzab Iaitu surah Yang ke 33 Dalam ayat ke 23 Surah ke-33 Dalam ayat ke-23 Bila mana Allah Ta'ala telah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Minalmu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih Faminhum man qada nahbah Wa minhum man yantazir. Di antara orang-orang mukmin itu Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Maka di antara mereka ada yang gugur Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu Dan mereka tidak pernah merubah janjinya Mengubah janjinya Maka Jangan pernah sekalian berubah Sekali lagi Jangan berubah Wahai rakan-rakan tauhidku, Sampai di situ perkataan As-Syahid Akhir dalam hal ini Anda nak ingatkan kepada kita Akan tanggungjawab kita Akan peranan kita Bila mana Allah Ta'ala Menyatakan kepada kita dengan benar Antara orang-orang mukmin itu ada orang yang tepati janjinya kepada Allah. Ada orang-orang yang tepati janjinya kepada Allah. Asbabun nuzul ayat ini adalah tentang Anas bin Nadar. Bilamana satu ketika dia terlepas mengikuti perang Badar dia berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa jika ditakdirkan berlaku lagi peperangan selepas ini dia akan benar-benar berperang sungguh-sungguh dengan -sungguh, penuh berani lalu saat itu pun datang dalam perang uhud ketika perang uhud Anas bin Nadar berperang Sungguh-sungguh, kemenangan pada waktu itu mulanya berpihak kepada Islam. Tetapi bila mana Allah Ta'ala mau menurunkan ujiannya, kemenangan kembali berpihak kepada kufar, kekalahan kembali berpihak kepada kaum muslimin pada waktu itu, tersebar pula fitrah, tersebar pula da'iyah. Tersebar pula perang saraf daripada orang kafir. Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Kata-kata ini cukup menjadi satu kata-kata yang menyesak ke dari orang-orang beriman. Sebilangan mereka, bila mana berita ini mereka dengar. Mereka terus letakkan senjata terduduk. Dan sebilangan lagi seperti Anas bin Nadar. Bila dia mendatangi orang-orang yang sedang duduk itu dia kehairanan Dia lantas bertanya kepada mereka Dalam keadaan apakah kamu ini? Kenapa kamu duduk-duduk diam-diam tak berperang? Kenapa kamu kelihatan sedih, kelihatan sugul? Lalu kata mereka Muhammad telah terbunuh Apa jawapan Anas bin Nadar. Kalau betul Muhammad telah terbunuh Nabi SAW telah terbunuh Marilah kita mati Sebagaimana baginda Marilah kita mati Sebagaimana baginda Nabi SAW Lalu dia pun Menghunuskan pedang Menghunuskan pedang Dan menyusuk Masuk ke dalam Kumpulan besar orang-orang kafir Sehingga kan dia membunuh ramai di kalangan mereka dan dia sendiri terbunuh sedangkan tak ada pun yang dapat mengenali dirinya lantaran dia telah pun lumat, hancur ditebas musuh melainkan saudara perempuannya sendiri adik-beradik perempuannya sendiri yang dapat mengenal Anas bin Nadar ini mengenali maaf, melalui tanda pengenalan yang ada pada hujung kuku Anas bin Nadam. Tengok muka orang dah tak kenal siapa dia. Bayangkan. Jadi, ayat ini turunnya tentang orang-orang yang berjanji nak berjihad. Berjanji sungguh-sungguh nak berjihad. Lalu, dia betul-betul menepati janji dia betul-betul menepati janjinya menjadi seorang mujahid fi sabilillah dan kata Allah faminhum ma qad nahbah wa minhum man orang yang menepati janji ni akhirnya terbahagi kepada dua golongan golongan yang pertama faminhum maka ada yang gugur ada yang telah pun gugur itu golongan pertama wa minhum mayyaltazid dan sebilangan lagi masih lagi menunggu-nunggu tetap berada di atas jalan jihad menunggu-nunggu peluang untuk syahid ha, ini yang terjadi ada yang Allah dah ambil sebagai syuhada ada yang tetap berada pada jalan Islam jalan iman hijrah dan jihad dan kata Allah Wa ma Dan sekali-kali mereka takkan tidak merubah janjinya Ini yang Allah bicarakan dalam surah Al-Ahzab Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 23 Mereka tak umpah janji mereka nah, Ini yang perlu ada kepada kita tetap dengan janji kita untuk berjihad fi binillah dan tak ubah walau sedih sekali pun janji ini, kita tetap berada pada jalan ini agi hidup agi ngelaban selagi hayat dikandung badan, selagi itulah perjuangan ini akan terus kita laksanakan kita takkan berubah, kita bukannya orang yang pergi berjihad sekejap dan kemudian tak berjihad kita ialah mujahid dan tetap akan mujahid sampai hujung hayat kita. Kita bagaikan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup mereka di tetap di landasan iman, hijrah dan jihad. Mereka amat menyukai kematian di hujung tombak musuh. Itulah kita Jihad fi sabidillah adalah Seluruh kehidupan kita Sebab kita mahu Terus menerus beribadah Dengan ibadah yang menjadi Darwatus sanam dalam Islam ini Puncak tertinggi dalam Islam ini Kita nak terus menerus berada dalam ibadah Yang bila ditanyakan oleh sahabat tentang Amal apa lain yang dapat melebihi melebihinya Lalu pantas Nabi menjawab dalam hadis yang direwayatkan, direkodkan oleh Bukhari Aku tak menemukannya, aku tak menemui ibadah lain yang boleh melebihi jihad Sebab itu kita nak terus beribadah dengan ibadah ini. Apatah lagi dalam keadaan sekarang jihad itu fardu'an Lantaran musuh menginjak injak Tanah-tanah kau muslimin Kehormatan kau muslimin Akidah kau muslimin Tengok apa yang berlaku di Fafani Mereka bawa Pemuda-pemuda Kita pemudi-pemudi kita Mereka-mereka yang belajar di sekolah Dalam aliran saman Saman maksudnya Akademik lah gitu. Uh, apa? Bukan diniyah maksudnya pelajaran bahasa mereka bahasa Thai, matematik, sains dan sebagainya tu. Mana-mana budak yang pintar ini mereka akan bawa ke Bangkok, mereka bawa ke arah utara. Mereka leburkan keimanan pemuda-pemudi ini ke dalam budaya Thai. Mereka tak perlu ubah agama. Cuma bawa supaya kehidupan orang mukmin ini, orang muslim ini, sama macam kehidupan kafir. Sehingga, mereka-mereka ini pemuda dan pemudi kita ini, anak-anak orang Islam ini, hidup macam orang Thai. Dengan arak, seks. Cara berfikir, cara berpakaian, tak ke hati kita menggerak kafir-kafir Buddha tu tidur dengan wanita-wanita Islam kita, tak ke kita marah dimanggil iman kita, adakah kita masukkan iman kita dalam beg, kita zip, biarkan iman kita tak terkeluar. Ataupun kita masukkan ke iman kita dalam peti besi supaya iman kita itu tidak akan beraksi. Ataupun iman itu kita masukkan dalam peti sejuk sehingga ia membeku. Sebab itu dalam hal ini, wallahu amin bismillah kita perlu melaksanakan tanggungjawab kita untuk tetap berjihad dan jika itu kita lakukan kita akan jadi orang-orang yang sedikit sebagaimana firman Allah dalam ayat ke 24 surah Al-Ahzab bila mana Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahimina syaitanirajim niyaziyallahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adzzibal munafiqin wa yu'adzzibal munafiqin in syaa'a aw yatubu 'alayhim innallaha kana agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu orang-orang yang siddiq itu kerana kebenaran mereka jadi kalau kita tetap di atas landasan jihad Tepati janji kita untuk tetap berjihad sampai bila-bila Tetap memegang senjata sampai bila-bila Allah akan memberikan balasan kepada kita insya Allah orang-orang yang Allah sebut sebagai sidik itu Orang-orang yang benar itu Yang akan menjadi salah seorang daripada empat pemuka-pemuka Pembesar-pembesar dalam syurga Pembesar dalam syurga itu ada empat Para Nabi, para Siddiqin, para Syuhada dan para Solihin. Wabillahul alam bishawab. Dan kata Allah lagi dalam ayat 24 itu Allah akan mengazab orang-orang munafik jika dia kendaki kita akan jadi munafik bila kita tak mau menepati janji kita. Pertama-tamanya kita dah berjanji dengan Allah di alam ruh lagi. Kemudian dalam ikrah syahadah kita. La ilaha illallah. Abang tak lagi dalam solat kita. Inna salati wa nusuki wa mahiyaa wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam ikrar syahadah kita dah menafikan segala lain selain Allah sebagai Tuhan. Kita tidak menyembah apa pun kecuali Allah. Tapi sekarang kita kadang-kadang ada di antara kita yang Allah tak selamatkan dia sehingga dia menjadi orang-orang yang menyembah kepada Tawud sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Ash-Shura surah ke-42 ayat 21 A'udzubillahimina syaitanirajim Am lham shuraka, u shar'ou lham min al-dinim alam yadham bihi Allah. Walaula kalimatul fasilakudi wa in nazzalimi narahum matabun alim. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan din bagi mereka yang tidak diizinkan atau diredai oleh Allah? Dan sekurangnya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah. Tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi Allah cakap tentang golongan yang menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai sesembahan. Bila mana mereka itu menjadikan tuawud. Membuat hukum hakam peraturan pelembagaan bagi mereka... Dan kemudian mereka mengikuti hukum itu. Togok ini tentang manusia yang membuat hukum. Sebagaimana pemerintah Israel, pemerintah di Indonesia, pemerintah di um, Malaysia sekarang ini. Kalau kita kata kita ikrarkan La ha illallah. Tapi dalam masa yang sama. Kita ini tak mengingkari, tak menentang, tak memerangi murtadin di Malaysia dan Indonesia Pemerintah Murtad ini, maka kita kita bukan orang-orang yang menepati janji La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sama juga bila mana kita telah berjanji Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku ibadahku hidupku Matiku Dillahirrabbilalamin Khas khusus hanya Untuk Allah Rab segalian alam, Tuhan segalian alam Tapi hidup kita bukan untuk Allah Ibadah kita kadang, -kadang nak Sekadang nak tunjuk-tunjuk pada orang Solat kita pun tak khusyuk mati kita bukan untuk Allah kalau mati kita untuk Allah kita bersiap untuk mati syahid sekarang ni dalam keadaan jihad ni Fadu'ain tapi tak kita malah takut nak mati kita tak gunakan hidup kita untuk Allah kita gunakan sekadar untuk kenyangkan perut kita kenyangkan perut anak isteri kita kenyangkan perut ibu bapa kita kita gunakan hidup kita ini bukan untuk tegakkan kalimat Allah jadi di mana ikrar kamu kamu nak jadikan Solat kamu, ibadah kamu, hidup kamu, mati kamu untuk Allah semata-mata Kita tak terpati janji Bila mana kita tidak menepati janji Maka kita akan jadi orang-orang yang munafik Kita akan jadi orang-orang yang munafik kita akan jadi orang-orang yang munafik. Ah ini hakikat yang, kita kena faham. Okay, ini hakikat yang kita kena faham. Okey, ini hakikat yang kita kena faham. Wallahu a'lam bis-shawab. jadi adakah kita nak diri kita ni jadi orang-orang yang munafik? Okey. Jadi jangan kita ini um jangan kita ini jadi orang-orang yang sanggup menempah tiket ke neraka jangan kita ini jadi orang-orang yang sanggup lagi okay, am um, beradil pada jalan yang straight jadilah orang-orang yang siddiq orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah wallahu alam bisawab okay wallahu alam bisawab seperti itu dalam hal ni kita kena memahami bahawa orang-orang munafik orang-orang munafik adalah golongan yang mereka ini bermuka-muka mereka ini tak mau pada kebenaran mereka ini tak mau Berserta dengan orang-orang yang Penal Allah Ta'ala telah menyatakan Dengan tegas Dalam surah At-Tawbah A'udzubillah minasyaitani wa jim Ya ayyuhallazina Amanuttaqullaha Wa kumumma'as salikin Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah Kamu kepada Allah dan bersertalah kamu dengan orang-orang yang sedikit yaitu orang-orang yang menepati janjinya untuk tetap berperang pada jalan Allah dan kemudian tetap berada pada jalan itu namun tidak kita tak mau bersama-sama dengan mereka kita tak mau bersama-sama dengan mereka wallahu alam bissawab. Sebab itu dalam hal ini jangan kita ini menjadi seperti mereka. Jangan kita ini menjadi seperti golongan-golongan munafik ini. Jadilah mereka-mereka yang mahu berperang di jalan Allah. Wallahu'alam bisawab Kita sambung lagi perkataan As-Syahid Abu Mus'ab Bilamana mana syahid Abu Mus'ab Mus ab Menyatakan Boleh <tuh> kerana it, uh, maaf Jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya Kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah berfirman Dalam surah Al-Anfal ayat ke-27 Bila mana Allah Ta'ala telah berfirman A'uzubillah minasyaitani rajim <Sess> Ya ayyuhalladhina amanu La takhunullaha wal rasul Ya ayyuhalladhina Watahu amanatikum wa ang tum taalamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui. Sesungguhnya jihad adalah amanah yang dipikulkan ke atas bahu-bahu kalian. Dan kelak Allah akan bertanya kepada kalian tentang amanah tersebut. Pengkhianat bukan sekadar mereka yang memberi bantuan dan membelut kepada musuh. Bahkan termasuk pengkhianat adalah orang yang berdiam diri saja tak mau berperang, meninggalkan senjata dan berlalu begitu sahaja. Kesucian diberikan kepada musuh-musuh Allah. Jadi dalam hal ni, Wallahu'alam bisawab sampai di situ perkataan Ash-Shahid Abu Mus'ab Abu Mus'ab memberikan nasihat kepada kita agar kita ini tidak jadi salah seorang daripada pengkhianat Dan kita kena faham, pengkhianat ni bukanlah sekadar orang-orang yang berpihak, mula-mula berpihak kepada Islam, kemudian dia berpihak kepada musuh Kemudian dia ceritakan kepada musuh tentang kita menjahid, pecahkan rahsia mujahidin. Bukan itu sahaja yang kita gelarkan sebagai pengkhianat. Sebab pengkhianat yang lain ialah mereka ni khianati amanah yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan Allah Ta'ala dah berikan amanah kepada mereka, أَعُوذُ بِلَّهِ dalam surah kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah -Al surah yang kedua ok dalam ayat yang kedua 1-6 A'udzubillahimina syaitanirajim Kutiba, alai, kutiba alaikum wa huwa kurhul lakum wa asa'an taqrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wa allahu ya wa antum la ta'lamun ta Diwajibkan ke atas kamu berperang Padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu Tetapi boleh jadi sesuatu itu tidak kamu sukai Padahal itu baik bagi kamu Dan boleh jadi juga benda itu kamu suka Namun ia tidak baik bagi kamu Allah tahu sedangkan kamu tidak mengetahui Jadi dalam hal ini Allah wajibkan ke atas kita berperang Kutiba alaikumul kita Itu amanah yang Allah dah berikan kepada kita tapi adakah kita melaksanakannya kita asyik-asyik memberikan alasan demi alasan demi alasan, demi alasan. mungkin paling-paling pun kita akan bagi alasan seperti mana firman Allah Taala dalam surah At-Taubah di mana Allah Taala telah berfirman dalam surah ke-9 surah At-Taubah ayat 1 2 1 ayat 1 2 2 wa ma kana al dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang tapi kita tengok tak tafsir ayat ini tentang apa banyak ulama-ulama tak berjihad dia guna ayat ni tapi kita nak tengok tafsir ayat ni apa sudahlah Tunjuklah kita kita tafsir yang muktabar lihat apa yang sebenarnya ada dalam ayat-ayat ini Tidakkah kita melihat Seperti mana kata beberapa Mufassirin bahawa ayat ini sebenarnya Misalnya kata Ad-Dahak bin Muzahim Ayat ini tentang Orang-orang yang eh, Maaf, ayat ini tentang Jihad ketika jihad itu Fadu Kifayah Sekarang ini jihad bukan Fadu Kifayah Sekarang ini jihad ini Fadu Ain Kalau ikut kata pendapat Ibnu Abbas pula ayat ini bukan pasal jihad dia kata. Dengan kata lainnya ayat itu sepatutnya kalau kalau ikut kata Ibnu Abbas okey ayat ini bukan pasal jihad. Kata Ibnu Abbas dia kata ayat ini sepatutnya dibaca um, dengan maksud tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi. Sebab kata ni sebenarnya ini bukan tentang ayat jihad ini tentang sebuah kabilah yang ada pada zaman Nabi SAW Mereka itu pada awalnya, mereka itu didoakan supaya ditimpa kecelakaan terhadap mereka Oleh Nabi SAW, lantaran mereka itu pernah berkhianat kepada kaum Muslimin. Lalu di kalangan mereka, ada yang bila mana Allah timpakan laknat kepada kaum mereka Kepada kampung mereka, negeri mereka, negeri mereka jadi keburan dan sebagainya mereka pun masuk Islam secara pulu-pulu kononnya menampakkan diri sebagai mukmin lalu mereka pergi ke Madinah untuk uh, membina kehidupan baru lalu Allah lalu Allah pun turunkan ayat ini untuk membuka kedok mereka membuka um, membuka rahsia mereka ini pendapat Ibn Abbas apa pun kalau kita nak kaitkan juga ayat ini dengan jihad, kita tengok apa kata Ad-Dahak bin Muzahib. Bilamana Ad-Dahak bin Muzahib menyatakan bahawa ayat ini tentang jihad ketika jihad tu fardhu kifayah sebab pada waktu jihad tu pada kifayah, tak seluruhnya patut pergi ke dah jihad. Dalam beberapa waktu dalam dalam beberapa uh, pengutusan pasukan perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jihad yang waktu itu Sekadar statusnya Fardu Ain Dan ada juga mak. Ada jihad yang pada waktu itu Statusnya Fardu Kifayah Dan ada pula yang Fardu Ain Kalau kita tengok Fardu Kifayah Misalnya Perang Badar Misalnya lagi Perang Muqtah Yang pada waktu itu Tak seluruhnya kaum muslimin yang pergi ke Medan Dan ada juga yang Fardu Ain Misalnya Perang Ahzab misalnya perang kamu. Jadi dua-dua contoh tu dah diberikan. Bila mana jihad tu fardhu ain maka diguna ayat ini. Eh diguna ayat illa ta'fur yu'adzibukum azaban alim maka kamu tak berangkat untuk berperang, kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Tapi bila mana jihad itu fardhu kifayah digunakan ayat ini. iaitu wa ma kana almu'minuna liyanfuruka kafah jika kau tidak sepatutnya semua orang tu, seorang, semua orang mu'mi tu pergi ke medan perang keseluruhannya. Itu dia. Wallahu'alam bisawab. Sebab itu dalam hal ni, kita kena faham. Bila benda ni dah jadi satu kewajipan pada kita, ia satu amanah. Nanti, okay? Ia satu amanah. Jadi, bilamana mana ianya satu amanah? Maka kita ini kena laksanakan amanah kita. Jadi sebab itu kalau kita ini tidak berjihad fi sabilillah, okay? Kalau kita tidak berjihad fi sabilillah, maka kita ini, anggap, okay, akan jadi orang-orang yang um, tak amanah. Kita ini akan jadi orang-orang yang mengkhianati amanah itu. Sebab jihad Satu amanah Sebagaimana solat puasa zakat haji pun Amanah juga yang Allah amanahkan Pada kita sebagai Khalifah di muka bumi ini Kita perlu melakukannya Kalau tidak Maka kita ini akan jadi Orang-orang yang tidak amanah Sebab itu Wallahu'alam bisawab Laksanakan amanah Laksanakan amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Bagi okay? laksanakan. Dan andai kita lakukan maka kebaikan untuk kita insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ saja.